Kuuntelit näkökulmia mesokosmuksesta podcastia. toisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisia puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheena, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa,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 Tehtävänämme ei ole käsittää, mitä on kaukana hämärässä, vaan mitä on kirkkaana lähellämme. Thomas Carlyle. No me on nyt käsitelty useimpana iltana ja päivänä tätä Frank Martelan kirjaa elämäntarkoitus. Käytö tullisaaressa, suojeluksessa puhumassa siitä. Mia Anttilan kanssa ja eilen Suomen linnassa idyllisissä maisemissa, mutta valitettavasti Tuuli oli niin hirmuinen siinä, että nämä nauhoitukset, mitä me tehtiin, niin ne ei nyt sitten oikein onnistunut. Nyt sitten päädyttiin kuitenkin turvallisesti täällä sisätiloissa tehdä tämä nauhoitus. Ja miettiä sitä Frank Martelan kirja Elämän tarkoitus sisältöä. Siinä puhutaan Tosiaan tarkoituksesta, mutta merkityksellisyydestä erityisesti. Ja, ja onnesta, onnen tavoittelusta ja kaikesta tämmöisestä. Miten sä, Maaria, löysit tuon kirjan? Ystäväni kautta, ystäväni suositteli, Jaana Pesonen sanoi, että lue kirja. Yksinkertainen, selkeä, nopeasti luettava. Mutta merkittävä aihe. Ja uusia oivalluksia tuova. Niin mä sen löysin. Mutta ehkä se voi ajatella, että se oli myöskin vastaus semmoiseen omaan sisäiseen etsintään, jota on pidempään jo harjattanut. Koska sitä on vaistomaisesti jo pidempään pohtinut sitä. Oman elämän merkityksellisyyttä, mikä tekisi minun elämästäni merkityksellisen, mikä on minun elämäni tarkoitus, onko olemassa jokin tehtävä, jonka vuoksi olen elossa. Niin ehkä se myöskin sen vuoksi sitten laittoi juoksemaan kirjakauppaa ja ostamaan viimeisen versioon. Elämän tarkoitushan tulee varmaan jokainen jossakin vaiheessa pohtimeksi. Elämänsä aikana jotkut hyvin nuorenakin miettii sitä ja käy voi käydä jo aika syvissäkin vesissä. Onko sulla ollut jotakin nuoruuden vaihetta, missä olet erityisesti pohtinut tätä? Onko se ollut jotenkin koko ajan läsnä se kysymys vai onko se nyt erityisesti tullut esiin? Se on ehkä nyt erityisesti tullut sen takia, että nuorempana mä olin niin varma siitä elämän merki, oman elämän merkityksellisyydestä. Et silloin mä olin syvästi vakuuttunut siitä, että minulla on mun elämälläni on vahva tarkoitus. Mutta mitä pidemmälle sitä on elänyt, niin sitä heikommaksi se tuntemus on tullut. Ja sitä alkanut miettimään, että miksi, että onko tässä elämässä tehnyt jo ne merkitykselliset asiat. Vai onko tässä matkalla johonkin niin kummalliseen tehtävään tai, tai niin outon polkua pitkin menossa, että se tunne on tässä vaiheessa vielä poikki vaikka se ehkä jonkin merkityksen tai tehtävän tai tarkoituksen löytämisen myötä ehkä sit nousisi taas uudestaan pintaan. Se liittyy varmaan hirveän voimakkaasti ammatilliset tekijät. Myöskin, että koska nuorempana ajautui, niin tavallaan voimakkaasti semmoisen niin johdatuksen ohjaamana tai oli tunne jonkinlaisesta polusta, joka oli valmis. Joka liitty siihen, siihen merkityksellisyyden kokemiseen. Että kuuluu päästä tiettyyn ammattiin, kuuluu päästä johonkin tiettyyn työpaikkaan ja niin mennä jotain tiettyä pakkoa pitkin. Mm. Nykyään mulla ei enää ole sellaista tunnetta, sellaista vahvaa kokemusta jostain merkityksellisestä polusta tai et vahvasti vahvastihan puhutaan siitä, että muistaakseni Pirkko Saision kirjoittama Jeesuksen elämästä, jossa on lause, että minä olen tie, lopulta minusta tuli tie. Mikä sisältää sen, että me kuljetaan aikamoisia harhapolkuja pitkin ennen kuin me löydetään se tietty ominta, meidän sisintä vastaava tehtävä. Tai se, se vastaus, joka on Kaikkien niiden harhapolkujen summa. Ja se varmaan liittyy myöskin aika paljon siihen merkityksen, merkityksen kokemukseen. Niin, tuossa tulee mieleen se, että voihan olla, että tämä merkityksellisyys ja merkitys, niin tota, se on niinku itsessä niinku selkeätä jossakin vaiheessa elämää, mutta sitten asiat voi mennä hyvin monimutkaisiksi. Mm. Ja se vanha merkityksellisyys se ei enää niinku sovi. Joko siinä tietysti voi olla se, että vaihtuu tosiaan kuva mitä tahansa, mutta, mutta joka tapauksessa, kun tulee elämän kokemusta, niin se merkityksellisyys, mikä oli 20, 30, 40 vuotta sitten, niin se on perustunut niin kuin sille kokemukselle, mitä silloin on ollut. Eikä nämä kokemukset enää niin kuin mahdu siihen ehkä vähän yksinkertaiseen niin merkityksellisyyteen. Voiko siinä käydä jotakin tämmöistä? Ja sitten varmasti se, että me keskusteltiin aikaisempina päivinä paljon siitä, että miten tieto lisää tuskaa. Et mitä vähemmän itse asiassa tiesi, sitä varmempi oli myöskin itsestään ja asioista. Ja sitä varmempana näki maailman, että, että mitä enemmän kokee, näkee ja menee läpi erilaisia vaiheita. Ja miten ne, paljon enemmän sitoutuneeksi tulee erilaisiin ympäristöihin tai kokeneeksi myöskin erilaisia ympäristöjä ja, ja löytäneensä niitä harhapolkuja, niin sitä vaikeammaksi tulee nähdä myöskin se metsä niitä yksittäisiltä puilta. Ja sitä pohtii vielä lisää. Toi voi olla, että siinä käy jotakin, että sen niin merkityksen merkitys se muuttuu. Mm -hmm. Mm. Siitä tulee niin monitahoisempaa, eikä se enää sovi vaan se, mitä nyt etsiin merkitystä, niin se ei, se ei vaan sovi enää siihen, mitä aikaisemmin etsi. Mutta jos täytti niin tunteellisesti ja niin sisäisen tunnon kautta, mitä merkityksellisyys, miltä se on tuntunut nuorena ja miltä se voisi nyt tuntua, miten sulla muodostui se merkityksellisyys sitten? Jos ajattelee sitä näyttelijän, näyttelijän tuota koulua ja näyttelijän ammattia. Mikä siitä teki merkityksellistä ja miltä se tuntui? Missä se tuntui? No, se oli kyllä aika voimakas kokemus se vaihe elämästäni niin monin tavoin. Ehkä se merkityksellisyys oli jonkinlaista varmuutta myöskin siitä, että näin pitää olla. Se oli myös jonkinlaista flouta. Se oli jonkinlaista, tai parhaimpina hetkenä se, se tuntui flowna. Se varmasti liittyy myös siihen, että oli niin luova työ. Luovan työn luon parhaimmillaan on sitä flouta, jossa on vaan jonkin kanavana. Tai jonkun tilanteen vietävänä niin, että sen itse asiassa... Niin Unohdat itsesi. Saat osaa jotakin kokonaisuutta. Mutta myös siihen liittyy varmasti henkilökohtaisena tietynlainen. Ja sitä voi erottaa, että siihen liittyy narsismia ja siihen liittyy myöskin semmoista. No en mä tiedä, liittyykö se oikeastaan asiaan. No varmaan vähän sivujuhonen. Sivu no, ai, aina niin niin. Jos, jos ajattelee näyttelijää ja se voi hakea kuuluisuutta, näkyvyyttä. Niin, siis kyllä sitä hakee varmasti jollain tapaa semmoista menestymistä ja, ja, ja hakikuuluisuutta ja, ja myöskin ihmisten hyväksyntää. Iso osa hän on jonkinlaista miellyttämistä, josta saa myöskin palkkiota, kun sitä tekee kovin antaamuksellisesti. Ja se tekee myöskin niin kuin merkitykselliseksi se, että sä pystyt kokemaan esiintyessä sen ihmisten läsnäolon. Esiintyminenhän ei ole vain sitä, että minä esitän, vaan se on itse asiassa yhteisöllinen tapahtuma. Se on hengittämistä vuorovaikutusta jatkuvasti sen yleisön kanssa, jolloin siitä tulee hyvinkin merkityksellinen kokemus, joka aiheuttaa myös sen, että sä olet aika kohotetussa tilassa jossain korkeammassa energiaa. Sitä voisi kuvailla jonkinlaiseksi korkeammaksi energiaksi. Mutta samaan aikaan se sisältää myös sen, että sit kun sä tuut sieltä alas, niin se on aika tyhjäkin tila esityksen jälkeen ja muuten, kun sä tipahdat siitä valtavasta flowsta ja valtavasta innostuksesta ja jakamisesta, kokemisesta. Tuntemisen tilasta. Ja itse asiassa silloin saat oot myöskin kokemaan. Kyllähän se on itse ilmaisuakin. Sä tuot jokaiseen rooliin jonkin verran itseäsi. Joissakin enemmän, joissakin vähemmän. Mutta sitten ei päästä niin kuin, että itsestähän se lähtee se työ. Käytät omia ominaisuuksia. Ja teeskentelet loput. Jos ei muuten <tos> usein Mutta useimmiten niin kyllä kaikki löytyy itsestä. Niin se to, to, myöskin se, että tulee hyväksytyksi jonkin joukon tai ryhmän sisällä, niin tuottaa jonkinlaisen merkityksellisyyden tunteen jo itsessään. Ja kun siitä merkityksellisyydestä ja siitä yhteydestä irtoaan, niin sen jälkeen on tavallaan aika tyhjä olo ja, ja, ja merkityksetön. Että ainakin mulla se tarkoitti sitä, että silloin. Nousee kaikki yksinäisyyden kokemukset ja tyhjyyden kokemukset aika voimakkaaksi. Tulee esityksen jälkeen vai oletko suorittanut sen? Esityksen jälkeen, koska mm -hmm. silloin tavallaan niin korkea ja voimakas tunnetila, kun sieltä tullaan rysähtäen alas, niin se tarkoittaa jonkinlaista palauttavaa liikettä. Tavallaan löytääkseen jonkinlaisen balanssin käy erilaisten ääripääten kautta. Josta sitten tulee se tietynlainen välitila, jossa voi sitten etsiä taas uutta. Tuossa on jo pari niistä ominaisuuksista, mistä Frank Martella tuossa kirjassa puhuu. Justin, siis tämä yhteyden löytäminen ja ja niin kuin yhteys ihmisiin, on, onko pieni ryhmä tai iso ryhmä, joka tapauksessa niin merkitykset muodostuu sitä kautta, että meillä on jonkinlainen verkko meidän ympärillä. Mm. Et mitä enemmän sä oot yksin, niin sen vähemmän merkityksellistä se tuntuu olevan. Mm. Ja tuossa selvästi toteutuu sama asia, mistä toi Frank Martela puhui, että se yhteisöllisyys se on sen tärkeä. Merkityksen kannalta. Siinä tuli myös se palvelun ajatus, mistä Martala puhuu. Niin, sitä... niin kuin hyvän tekeminen, koska perimmäisesti sitä perustelee sitä näyttelijän työtä sillä, että haluan herättää ihmisissä ajatuksia ja sillä on hyvinkin idealistisia, korkeita tavoitteita sillä mm -hmm. ja kaikki liittyy siihen, että aiheutetaan jollekin toiselle jonkinlainen katharssista, Puhdistustila. Ja, ja, ja että sä olet jonkun suuremman välineenä palvelijatehtävässä tekemässä jotain yleistä hyvää. Että oikeastaan se kriisi, johon minä itse sitten törmäsin, oli se, että kuinka paljon sitä itse asiassa tapahtuukaan. Että työelämä on sitten omiaan rikkomaan myöskin sitä, tai sokeuttamaan näkemästä sitä, sitä hyvää ja sitä palvelun tehtävän perimmäistä luonnetta. Mistä esimerkiksi Frank Martellakin puhuu tuossa kappaleessa, että, että jos siivoojat ei välttämättä näe omansa työnsä merkitystä, että osa pystyy näkemään sen ja toisille vain pelkkä työ, josta ei näe sitä, sitä Merkitystä, miten valtavan merkityksen sillä luo itse asiassa isoille joukoille tekemällä sitä siivoamista. Ja samalla lailla niin kuin työelämässä vaanii myös tietynlaista merkityksen karkottajia, joista pitäisi osata vapautua. Ja joita pitäisi osata jotenkin itse myöskin säädellä, jotta... Ja ainakin tiedostaa ja käsitellä nyt ainakin. Että... Mm -hmm. että, että... Kyllä meillä on työpaikalla useinkin pohdittu sitä tai, tai kysytty sitä, että onko tämä työ merkityksellistä. Mm. Kokeeko, että tällä on yhteiskunnallista merkitystä mm. tai sitten jotakin yksilöllistä merkitystä. Koska se on, se on tosi tärkeä motivaattori yleensäkin tehdä työtä tai pysyä työpaikassa. Mm. Ja siitä siitä niin eroon pääsee, että meidän pitää... Nähdä, että siitä on jotakin hyötyä myös muille. Mm. Ja se saattaa olla meihin biologisesti myöskin asetettu, mm. koska, koska tota, kun me tehdään yhteisölle hyvää, niin se yhteisö taas niin kuin suojelee meitä, se antaa mm. meille jotakin, se antaa tietysti turvaa, mutta se voi antaa paljon erilaisia asioita mm. ja ja me tiedetään sisäisesti ja syvästi biologiassa, että näin on niinku parempi tehdä kuin että pelkästään haetaan itselle voittoa asioista. Itse asiassa varmaan tämä teknologia tekee meille tepposia siinä mielessä, että, että kun me emme enää kohtaa niin paljon asiakkaita tai niitä ihmisiä, joiden hyväksi tehdään työtä. Ne on kaikki jonkun teknologisen välineen takana. Tai se välitön suhde siihen, siihen joukkoon, johon vaikutetaan sillä omalla työllä, niin on poissa. Meidän on yhä, yhä vaikeampi myöskin konkreettisesti aina nähdä sitä oman työn tai elämän merkitystä. Se voi, se voi olla eri, ihan eri asia se elämän merkitys ja työn merkitys. Mutta ne voi olla osittain myös samaa asiaa. Se, se elämän Merkityksellisyys syntyy myös sen työn Niin ja se on hyvin rajoittavaa, jos se on vain yksi merkityksellinen asia se on elämässä. Kun monia asioita meidän elämästä voidaan niin sarmaan napsauttamalla ottaa pois, mm. niin miksi, miksi niin rakentaa yhden kortin varaa kaikkeen? Mm. On hyvä, että on niin kuin paljon erityylisiä asioita, jotka antaa merkitystä sun elämään. Tietysti jos sitä hajottaa sitten itseensä kovin moneen eri suuntaan, niin kyllä sitäkin varmaan ongelmia tulee. Niin kuin toi Martela sanoi, että sitä niin onnen tavoittelusta tai onnen tuottamisesta muille, mm. nautinnon tuottamista muille, siitä palvelusta, jos me vaan pelkästään tehdään sitä, niin se voi kääntyä sitten meitä vastaan. Niin, sehän jotenkin se kiteytti sen siihen, että se ei saa olla pakonomaista. Kakotettua sen auttamisen. Niin, Eli. kyllä. Et sit niin. Se on vapaaehtoista, niin Pääsin. se antaa itse paljon enemmän. Kyllä. Mutta varmaan se myös liittyy semmoiseen niin kuin Suomessa hyvin yleiseen ilmiön kuin työuukumus, jossa, jossa ihmiselle tulee kokemus pelkästä antamisesta. Sitä antaa antaa, mutta ei itse saa. Jos tietyllä tavalla se, se Joko työmäärä tai oma kiinnittyminen ja sitoutuminen siihen työhön. Tai no yleensä se on se työkuormitus joka, tai haasteettomuus tai muu, joka aiheuttaa sitten sitä, sitä uupomis, Joka sitten myöskin sekoittaa sitä merkityksellisyyden kokemusta. Tuo on mielenkiintoinen ero, kun tämä Martela puhuu tosiaan merkityksellisyydestä. Ja se siis pitää sitä niin kuin merkittävämpänä asiana kuin sitä, että me yritettäisiin löytää itselle ja elämälle tarkoitus. Mm. Niin se on aika mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ajatus ja erottelu tuossa kirjassa, koska se merkityksellisyys niin se lähtee hyvin niin kuin läheisistä, konkreettisista, käsin kosketeltavista Asioista, jota mm. tapahtuu just tässä niin kuin meidän ympäristössä. Mm. Me haetaan niiden kautta. Se on kokemuksellinen siinä mielessä niin kuin lähellä olen. Ja siis tunteellinen myöskin. Mm. Että sitten kun ruvetaan oikein syvästi, älyllisesti pohtimaan ö, tarkoitusta, että mikä on niin ihmisenä olemisen tarkoitus ja elämän tarkoitus, niin siinä mennään niin metafyysisiin asioihin, että että tota, tämä Frank Martella ei suositella ollenkaan sitä kulkevaa, niin sitä tietä. Mm. E, joskin ihminen ei ehkä silti voi välttyä kysymästä välillä ainakin sitä, että no, mikä nyt tämän ihmisenä olemisen tarkoitus sitten niin loppujen lopuksi on, ja mikä meidän ihmisten, ihmisten osa tässä kaikkeudessa on. Niin, siis sitä elämän tar tarkoitustahan voi käsitellä niin monella tasolla. Sitähän voi käsitellä, mikä on minun tarkoitukseni ihmisenä, mikä on tarkoitukseni eliölajina, mikä on koko elämän tarkoitus ylipäätään. Ja päätyä hyvinkin erilaisiin tasoihin sen asian kanssa. Tai sitten voi vaan myöskin pohtia sitä jonkun työn näkökulmasta tai jonkin ydintehtävän, mikä on minun ydintehtäväni tässä tämän elämän aikana, toteudunko äitinä vai toteudinko työntekijänä vai hmm. toteudunko en, enemmän? Niin ja tarkoitukseen vähän. liittyy jonkinlainen niin koneellisuus ja mekaanisuus myöskin sen abstraktiuden lisäksi. Hmm. Et se on vähän niin ulkopuolelta asetettu tämmöinen niin koneisto, joka jyrää niin eteenpäin ja hmm. se toteuttaa jotakin tarkoitusta. Mm. Ja silloin tulee isoja kysymyksiä tietysti vapaasta tahdosta. Mm. Onko semmoista olemassa? Erityisesti tuon kirjan alkupuolella, niin siellä, siellä tota, käsiteltiin sitten tätä historiallisuutta. Tämän koko kysymyksen historiallisuutta, joka oli minusta myös aika kiinnostava. Että tämä kysymys, mikä on elämän tarkoitus, niin tämä on varsin nuori kysymys tuommoisenaan. Mm. Vasta 1800-luvulla joku kirjailija kysymyksen ja sitten filosofit on lähtenyt siihen, siihen niin kuin vastaamaan. Se on syntynyt semmoisena aikakautena, jolloin kirkon ja uskonnollisuuden valta on jo ollut, ollut niin kuin, äh, rappeutumassa sekä valtiosta että sitten siitä, siitä tieteellisestä maailmakuvasta, joka silloin kehittyi. Ja tiede on erkaantunut sitten ihan omaksi, omaksi niin kuin voi sanoa maailmakuvaksi. Niin tavallaan tässä... Tämmöisessä ristiriitojen hajantumisen kentässä, kun on syntynyt sitten kysymys siitä, että mikä on elämän tarkoitus loppujen lopuksi, niin siitä saadaankin hyvin mielenkiintoisia asetelmia. Sieltä tulee romanttinen aikakausi, jolla pyritään vastaamaan tietysti siihen hajannukseen tietyllä tavalla, ja, ja tota, spiritualistiset liikkeet syntyvät myöskin. 1800-luvun loppupuolella, jotka edelleen pyrkivät vastaamaan siihen, siihen liikkeeseen. Mm. Ja pessimismi taas niin ihan filosofiana, niin skeptisismiä tietysti on ollut. Jäkää, ja mutta oikein tämmöinen pessimistinen filosofia, niin sekin lähti liikkeelle niistä ajoista. Niin sen sanoi että Jumala on kuollut. Tietysti voi sanoa, että filosofia on kuollut, kaikki on kuollutta. miten siitä sitten selvitään? Niin puhuu siitä lumottuna. Lumottuna. Siihen asti. Niin, Edettiin lumottua aikaa, elettiin. Oltiin lumottuja. Mutta jollain tasolla mä näen, että meillä on edelleen paljon sellaisia kokemuksia, joilla me ei löydetä sanoja, joita me kutsutaan usein yliluonnolliseksi tai, tai jonkinlaiseksi jumalyhteydelliksi, joko niin uskonnollisia tai pyhyyden kokemuksia ylipäätään tai muuta, jotka, jotka liittyvät siihen, että ei meitä ihan pohjimmiltaan ole loppuun asti myöskään lakattu selittämästä sitä tarkoitusta ja merkitystä. Niin, mun mielestä se on, se on, se on justessa tässä, että se mekanistinen käsitys, toki sekin on... Käynyt monenlaisia eri vaiheita läpi, että, että niin universumi on yksi kellokoneisto, niin se nyt on yksi idealisaatio, että se on paljon monimutkastunut siitä, siitä, mutta tota, tämä on ajatuksilla pelattu näkemys, kun taas meidän intuitiivinen ja, ja niin kuin sisäisen tuntemisen kautta tuleva näkemys, se sopii edelleen tätä mekanistisuutta vastaan. Mm. Ei, se, se ei, ei. Vaikka silloin 1800-luvulla on syntynyt tietynlainen maailmankäsitys, niin ihminen ei pääse siitä niin ihan noin vaan eroon, että me koetaan maailma hyvin toisella tavalla. Mm. Me koetaan se esimerkiksi semmoisena sulavana joukkona tapahtumia, jotka koko ajan linkittyy toisiinsa. Semmoinen kontinuumi, jossa kaikki on niin kuin liitoksissa toisiinsa, kun taas tämän maailman käsityksen, tieteellisen maailman käsityksen mukaan, niin se on vaan illuusiota. Että kaikki, kaikki tota tapahtumat ne on niin kuin erillisiä ja irrallisia ö, liittyen tämmöiseen atomistiseen maailmakuvaan. Mutta koska se on niin kuin vaan järjellä ja ehkä jollakin tavalla matemaattisesti ymmärrettävissä, niin... Sen on vaikea voittaa sitä sisäistä intuitiivista näkemystä. Ja sen takia nämä on molemmat, nämä, nämä on niin kuin edelleenkin tavallaan sotatilassa. Tämä näen, että ne on sotatilassa. Ja e, e, ennen kuin niihin löytyy joku niin kuin, tapa käsitellä niitä molempia, ymmärtää niitä molempia, tehdä niistä molemmista synteesi, mm. niin tämä homma on kyllä aika pahasti kesken. Niin se Marttelahan puhuu paljon siitä, että miten tähän liittyy myöskin tämä individuaalismisen ja ihmisen hallinnan ottaminen. Että kun aiemmin ää, ihmisen elämä ja ää, ihmisen merkitys ja tarkoitus oli, oli siellä jumalten ja henkien ja muiden yliluonnollisten tai ei näkyvien olentojen käsissä, niin niin nykyajassa tämä tieteellinen näkökulma nostaa sen yhä enemmän ihmisen. Että ihmisellä on se hallinta ja ihminen tekee ratkaisut ja valinnat ja muut. Ja ehkä se myöskin osaltaan luo meille sellaisen harhaisen käsityksen siitä meidän omista vaikutusmahdollisuuksista. Että me meletetään myöskin aika herkästi ote siihen oman elämämme merkitykseen, jos, jos me emme pystykään eteneen omien tavoitteiden ja kykyjen ja osaamisen avulla tavoittamaan niitä ajatuksia, koska mehän ollaan se hallitseva, jonka pitäisi ratkaista kaikki, ja näinhän ei oikeasti ole. Ei se kuitenkaan riitä. Me, me ollaan täysin suor... riippuvaisia kaikista siitä, että mihin me synnytään, tai mm. minkälaiset eväät meille annetaan tätä elämää varten. Kyllä, siitä syntyy tosi paljon kaikenlaisia ristiriitoja, psykologisia ristiriitoja. Mm. Siitä, että me oltaisiin autonomisia omnipotentteja. Mm. Pakkohan se synteesi jossain vaiheessa on myös senkin vuoksi lähteä käynnistymään, että me, me todetaan lajina ihmisinä omaa rajallisuutemme. Nythän me vielä ollaan jotenkin niin kuin aalloharjalla. Niin. Ja siitä problemaa... Joo, ja siitä probleemasta tuon Martella puhuu vielä, vielä tämänkin puolen, että, että samalla kun meille on annettu ikään kuin, jos tämä uskonnollinen perusta ja tämmöinen henki, henkinen perusta on otettu pois, ja meidän, meidän tota, tavallaan ainoa järkevä tarkoitus on luoda itse tätä maailmaa, ja siellä ehkä korkein, Päämäärä on sitten vaikka romantismin aikakautteen kuulun rakkaus, että se on tavallaan tämmöinen syvin päämäärä ja toteutettava asia filosofisesti, taiteellisesti ja näin edelleen niin tämä, tämä tota, tämän vapauden saaminen, niin tämä onkin tuonut sitten toisenlaisen probleeman, psykologisen probleeman, liittyen siihen, että meidän ne alkuperäiset, ne, niin kuin alkuperäiset liskoaivot, niin ne on tottunut ajattelemaan, että tämä on niin kuin lumottu maailma, että meille annetaan kaikki. Ja nyt se tuodaan siihen, että ei siitä meille anneta mitään, että sä niin kuin itse luo tätä, tätä niin kuin maailmaa, niin... Tästä syntyy niin taas uusi ristiriita, että, että kuinka ihmeessä me voidaan ikinä hyväksyä sitä, että mä ollaan tässä luojia mm. ja, ja kaiken niin rakentajia, kun meille tulee meidän niin vaistojen kautta, tulee se lumottu koko ajan silmien eteenä. Mm. Niin siinä on taas yksi, yksi puoli niin sitä ristiriitaa ja <köhö> mitenkä sen ratkaisee, minkälaisen synteesin sen kans pystyy tekemään. Ja nythän Martela ja muut tutkijat tarjoavat tavallaan rakkauden tilalle on tullut ystävällisyys ja empatia. Et me ollaan siirrytty tavallaan seuraavaan kauteen, tai meidän tulisi siirtyä seuraavaan, jotta me löydettäisiin tietynä tavalla se merkityksellisyys takaisin. Niin, että semmoista yltioromaattisuudesta mm. tultaisi pikkusen takaisin päin. <hä> Ja tultaisiin tämmöisen ystävällisyyden piiriin. Niin. Että taitetaan, niin, taitetaan se niin terävin kärki, mutta ei kuitenkaan tasoiteta kokonaan sitä. Mm. Ehkä se on jonkinlainen kultainen keskity ja sitten se ystävällisyys. Kyllä. Tai myötätunto voisi ajatella. Mm -mm. Empatia että myötätunto on, ajatettu, on. Mutta ystävällisyys, joka kuitenkin liittyy siihen vahvaan kokemukseen siitä yhteisöllisyydestä. Että olemme jo... Enemmänkin yhteisön osia. Tunnustamme taas olevamme yhteisön osia. Mutta kyllähän elokuvateollisuus on aika pitkälle jo mennyt siihen, että eihän enää tämmöiset rampotyyppiset ja muut, muut Sylvester Stallonen ja Arnold Schwarzeneggerin ja, ja muiden lihaspullistelijoiden hahmot, ei ne enää toimi yksin. Et me ollaan tavallaan mentyä, että jos se oli joskus vielä silloin 80-90-luvulla se valtava niin kun, hypätys yksilön loputtavasta voimasta ja kaikkivoipaisuudesta, niin nyt mennään sitten takaisin siihen ryhmäuskoon. Tiimit tekevät töissä. Tiimit muuttavat. Siinä on mielenkiintoinen... Niin kuin muutos tapahtunut, koska sitä on suorastaan halveksittu tämmössä ryhmäälyä ja ryhmässä toimimista, parviälyä ja tämmöstä. Mm -hmm. Tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten on korostettu sitä yksilöllisyyttä. Mm -hmm. Mutta nähtävästi siinä on jouduttu sitten kuitenkin palautumaan siihen, ettei se yksilö pysty tekemään kaikkea. Yksilö ei oikeastaan yksinään ole mitään. Se on aina suhteessa vaan siihen ympäristöön, niin se on jotakin. Ja sen, sen voi palauttaa jo sitten kysymykseen. Tuossa palaan niihin, niihin alkuperäisiin syviin kysymyksiin, että, että, että miksi minä olen olemassa, tai kuka minä olen, niin minäkään ei ole olemassa, jos sillä ei olisi suhdetta niin koko tähän maailmaan. Mä oon aina kadehtinut ystäväni, joka maalaa tauoja, Kukaan ei osta hänen taulujansa, eikä hän saa mistään osannut hyvää palautetta niistä omien sanojensa mukaan. Ja siitä huolimatta hän on siis vuosia, vuosia, vuosia maadannut niitä tauluja. Ja hän, hän tekee sitä vain sen vuoksi, että hän itse kokee sen mielekkääksi. Ja se on mun hyvin poikkeuksellista, että ihminen voi... Voi, vaikka se ei saisi sen kaltaista palautetta mistään, joka tukisi sitä mielekyyden kokemusta, niin yhä uudelleen ja uudelleen palata ja olla uskollinen sillä omalle itselleen ja omalle kyvykkyydelleen mm. ja omille taipumukselleen. Et siinä on jotakin ihaltavaa. Tietysti voi kysyä sitten, että kyllähän me tiedetään, että reidenkin Itsemurhaluvut on aika korkeita, että... Kuinka pitkälle se kantaa sitten niin, loppupelissä. Niin, loppu, loppu viimeksi, mutta, mutta siinä on osaltaan sen, sen, sen kaltaisessa uskollisuudessa itselleen ja, ja merkityksen saamisessa, saamisessa siitä huolimatta, että mikään ympärillä ei tue sitä. Niin siinä on myöskin jotain ihaltavaa, koska niinhän... Useimmat taiteilijat itse asiassa on. Muusikot no, ja ja taiteilijoita niin, nii. niin. Ne on no. marginaalitekijöitä siihen pisteeseen asti, kunnes joistakin niistä ehkä tulee kuuluisia. Mm. Mutta tuossa mutta tota, merkityksellisyydessä niin Martilan mukaan, niin sinähän oli oleellista nimenomaan se, että sä pääset toteuttamaan itseäsi. Mm. Et yeah. Se ei välttämättä ole kuitenkaan niin merkityksellistä, että saatko sä, arvostetaanko sitä, mm. saatko sä siitä, siitä, siitä tota, julkista tunnustusta, siitä mm. tekemisestä, kuhan vaan sinulle annetaan vapaus toteuttaa itseesi, mm. Koska sitten on tietysti niin kuin, ollut aikakaus maailmassa, ja voi tällä hetkelläkin olla tilanteet, että ihminen ei saa vaan yksinkertaisesti toteuttaa itseensä, mm. Ja mm. silloin todennäköisesti häviää kaikki merkitys. Mm. Sun elämästä. Hmm. Tai ainakin se rampeutuu hyvin lähelle hmm. Ja kai tuossakin on niin kuin merkityksellistä se, että on <muhilta> muita, jotka on samassa liemessä, <muhilta> Että tietyllä tavalla, jostain Ei. sä saat ympärillesi sellaista yhteisöä tai sellaisia ihmisiä, jotka vaikkei ne suoraan antaisi palautetta siitä, siitä työstä tai sen työn laadusta niin ne antaa ainakin jonkinlaisen tukiverkoston sille olemiselle. Mm. Että me kaikki teemme näin. Niin tämä on, tämä on mm. niin kuin tavallista, että mm. näin, näin se Mut. tie menee. Mm. Ja, ja sitten todennäköisesti me luodaan sisäisiä maailmoja, mm. joissa me luodaan näitä merkitysverkkoja, jotka ei välttämättä näy ulospäin, että millä tavalla se on rakentunut. Mm. Mutta ne on sisällä kuitenkin niin kuin meidän mielessä ja ajatuksissa rakentuneita suhteita ja, ja tavallaan se merkitys tulee niin kuin, tavallaan siinä mielessä niin kuin sisäisesti sen sisäisen maailman kautta. Niin eikä merkityksen, äh, merkityksellisyys ei niinkään olekin sidoksissa siihen välittömään mielihyvän kokemiseen. Et se on niin kuin eri asia se mielihyvän hy kokeminen sitten on kuitenkin, et vaikka sitä tietyllä tavalla tuntee merkityksen Merkityksellisesti, hyvin helposti juuri sen palauttajan kautta, niin kuin sä sanoit. Mutta siihen on liittynyt jo sitä aiemmin, ennen kuin päästään siihen pisteeseen, että jostain saa palautetta tai se näyttää resonoivan johonkin suuntaan, jossain yhteisössä tai, tai yhteiskunnassa ylipäätään. Niin siinä on paljon sellaista työtä, jonka, jossa sä meet itse asiassa aikamoisen sisäisen vakaumuksen ja sen itsensä toteuttamisen ehdoilla, ennen kuin se merkitys tietyllä tavalla tuottaa hedelmää myös välittömänä välittämänä niin kuin palautteena ja nautittona. No, Tuossa palautan siihen kysymykseen, että miltä se merkityksellisyys tuntuu. Että onko sen suoraan niin kuin nautintoon sidoksissa oleva? Tunne, hyvää oloa sidoksessa oleva tunne. Mihin muihin tunteisiin se voisi olla sidoksissa? Pyhyyteen me puhuttiin Suomen linnassa siitä, että onko merkityksellisyys ja pyhyys, niin onko ne sidoksissa toisiinsa? Lähettävässä tunneskaala voisi käydä paljonkin läpi, että minkälaisia tunteita siihen silloin liittyy, kun me koetaan, että meille merkityksellistä elämää. Nehän voi olla yhdessä, merkityksellisyys ja pyhyys, mutta mä en pidä niitä synonymiina millään tavalla. Minun mielestä voi olla hyvinkin merkityksellistä ja siitä huolimatta siinä ei ole minkäänlaista kokemusta jostain. Niin miten sen pyhyyden nyt sitten Siinä Niin, siinäpä se nyt sitten niin. onkin, jollekin se tarkoittaa merkityksellisyyttä. <tuhun> niin. <tuhun> Suoraan. <tuhun> Et siellä joka kokee yleensäkin omasta mielestään pyhiä tunteita, niin todennäköisesti ne on myöskin merkityksellisiä. Mutta ehkä pyhyyteen liittyy jonkinlainen kohottuneisuuden kokemus. Jokin semmoisen itseä suuremman läsnäoloiminen. Jonkin yhteyden, maailmayhteyden kokeminen. Mm. Ja merkityksellisyys voi syntyä ilman niitäkin, että et, et voi olla hyvinkin ristiriitaisia tunteita ja silti jossain sisällä on jonkinlainen kokemus merkityksellisyydestä. Että et samaan aikaan voi, kyllähän kärsimyskin voi olla hyvinkin merkityksellistä jos pystyy itse itsen näkemään edes jälkikäteen. Niin onko se merkityksellisyys nimenomaan, onko se sitä, että me katsotaan asioita pikkasen jälkijättöisesti? Et onko se merkityksellisyys edes tämmöinen nyt tässä hetkessä tunnettava tunne, vai onko se sitä, että me palataan vähän ajan kuluttua sekunnin tunnin tai päivän päästä, niin me katsellaan, että onko tämä ollut merkityksellistä. Tunnenko minä nyt, en, että se eilen tekemäni asia on ollut merkityksellinen. Onko se enemmän tämän tyylinen niin kuin, prosessi sitten? Hei yhtäkkiä miettimään sellaista asiaa, että onko itse asiassa niin kuin rakkaus kuitenkin sama asia kuin merkityksellisyys. Koska mä en näe rakkautta pelkästään romanttisena rakkautta. Meillä on hyvin erilaisia tasoja rakastamiselle. Niin, että onko merkitys ja rakkaus itse asiassa sama, merkityksellisyys ja rakkaus? Koska kyllähän voidaan puhua, että rakastaa työtään tai rakastaa ihmisiä, rakastaa lähimmäistään, rakastaa yhteisöä. Mutta meillä on hyvin erilaisia tasoja rakkaus. Ei, ei kai, niinku, meillä on miehen ja naisen välinen rakkaus. Meillä on perherakkaus. Meillä on ystävien välinen rakkaus. Meillä on, on jonkinlainen sieluveljältä liittyvä rakkaus. Meillä on, meillä on hirvittävästi, eikö arabiakielessäkin joku väitti joskus, että siellä on 21 sanaa, siellä nyt oli rakkaus. Niin, versus, että suomalaisilla on yksi. Niin, <laughs> niin. mutta oikeasti et, et meillä on niin paljon erilaista. Meillä on pyyteetöntä rakkautta, meillä on. Pyyteellistä rakkautta. Mm. Meillä on himokasta rakkautta. Niin kuin, että, että tavallaan, onko merkityksellisyys itse asiassa sama asia? Niin, joku niiden erikoisen rakkauden muotoja. Tosioita mm. suomen kielessä ei välttämättä ole semmoista sitä kuvaavaa, mm. suoraan kuvaavaa sanaa, mm. mutta meillä on merkityksellisyys. Mutta toi menee hirveän lähelle sitä niin kieliteetettä, semiotiikkaa ja semantiikkaa, jossa pitäisi ymmärtää yleensäkin se, että miten sanoille muodostuu merkitykset. Mm. Mitä tarkoittaa, niin mikä on merkityssana merkitys, niin kun tuossa jo viittasin. Niin, jos jos niin tota, haluaa analysoida, että mistä näissä on nyt tarkalleen kyse, niin täytyy myös olla hirveän huolellinen niin semaattisesti. Vai onko sitten merkityksellisyys sellainen yläkatto kaikelle rakastamiselle? Että itse asiassa ne pienet kokemukset, jotka rakentavat sen merkityksellisyyden tunteen, perustuu siihen erilaisen rakkauden kokemiseen. Että se se niin kuin merkityksellisyys on elämän merkitys ja elämisen olemassa oleva merkitys. Niin, mä en tiedä, tätä on hirveän vaikea varmaan pukea sanoiksi, miten, miten mä niin ymmärrän tuon kokonaisuuden, mutta puhutaan merkitysten verkosta, mm. joka tarkoittaa, että meillä on erilaisia sanoja justiinsa rakkaudelle ja sitä lähellä on erilaisia sanoja sille myötätunnolle, sitä lähellä ö, on erilaisia sanoja ö, auttamiselle, avuliaisuudelle ja näin edelleen. Mutta ne kaikki elää niinku toistensa kanssa. Että se voi ottaa mm. sieltä yhtä, yhtä poisa. Ja siinä mielessä myöskin niinku tämän, sä voit ottaa ja ajatella, että merkityksellisyys on rakkautta, koska se on siinä samassa verkossa ja se on hyvin lähellä sit ne on toisiaan. Mutta filosofian yksi perisyyntiä on se, että Sanoja lähdetään määrittelemään. Silloin kun sanoja lähdetään määrittelemään, niin me hukutaan sinne määrittelykaivoon. Mm. Et pitää vaan niin hyväksyä, että ne sanat, kaikki sanat ja käsitteet, ne on liitoksissa toisiinsa. Eikä ne voi elää niin erillään toisistaan. Mm. Mutta ei myöskään sillä tavalla, että jos saat yhden sanan sieltä verkosta pois, niin ei se rappauta koko sitä verkkoa. Joka sekin tarkoittaa, että yksikäs sana ei, niin ei ole korvaamaton mm. osa sitä verkkoa. Että sulla on se merkitysten verkko, jossa on rakkaus. Otat ota sen rakkauden pois sieltä. Niin se merkitysten verkko itsessään, kaikki ensasi, niin se kuvaa sitä rakkautta jo. Mm. Niin ei se rakkaus sieltä häviää, vaikka sana otetaan pois. Että siinä mielessä ei tavallaan ole tarpeen. Määritellä. Niin tarkasti, että onko jokin jotakin. Ei, mutta ei välillä sellaisena mielikuvaleikkinä siitä voi tuot, saada enemmän. <köhön> Vaihtelmalla myös sanoja. Kyllä, koska toisaalta niin sanat myöskin on synonyymejä toisilleen. Mm -hmm. Just se merkitys verkon takia, niin ne on myös synonyymejä toisilleen. Mutta ennen kaikkea tähän vielä liittyy se, että ö, käytetäänkö me sitä vapautta ja luovuutta niin, että me määritellään asiat olemaan jotakin mieluummin, kun me otetaan ikään kuin, että ö, maailma antaa niille sanoille merkityksen ja me eletään niiden mukaisesti. Siihen liittyy myös se, että ö, oletetaanko me, että sanoilla on joku... Niin kuin, vaan yksi todellisuus olemassa. Mä on selkeästi hyvin merkityksellistä sinulle. Tämä on hyvin tärkeä, joo. Kyllä, minulle on <hä> hyvin tärkeä kysymys. <hä> <Kyllä. hä> en mä tiedä, se tärkeä, mutta se on sisältörikas kysymys. <hä> mutta ei välttämättä kaikille. <hä> <hä> mutta onko sun sillä sun elämälle merkitystä, niin se on sitten taas eri asia. Niin. Tavallaan sille on. Tai sillä on, jos ajattelee elämää maailman katsomuksena, mm. niin joo. Mutta jos ajattelee elämää tämmöisenä, tämmöisenä tota arkisena askareena, niin siihen ei taas hirveän joka johtaakin siihen kysymykseen sitten, mitä me sillä elämän merkityksellisyydellä, niin mitä me haetaan sille. Hmm. Haetaanko me sille maailman katsomukselle jotakin koherettia tilaa vai haetaanko me sille arkiselle tekemiselle, jokapäiväiselle tekemiselle niin jotakin merkityksellistä tilaa. Mutta joka tapauksessa sillä kaikella on merkitystä sitten siihen, että, että miten itse mieltää vaan oman elämänsä. Kaikki teoria palautuu kuitenkin siihen yksilöön ja yhteisöön, mikä antaa merkityksen juuri minulle. Ja miksi olen merkityksellinen tässä ajassa. Ja hirveän vaikeita kysymyksiä. Joo, näinhän se on. Se on turvallisinta ja helpointa lähteä siitä liikkeelle, että mitä se on minulle. Mm. Ja se on ehkä järkevintäkin lähteä siitä liikkeelle, mm. mitä se juuri minulle tarkoittaa. Mutta se on jännä, että kaikille ihmisille välttämättä se ei ole luontaista alkaa miettimään sitä kautta. Joillakin voi olla, että sen opiskelun ja, ja tota, sen kautta, mitä elämä on oppinut hahmottamaan, niin siinä enemmän mietitään... Niin abstraktioiden kautta ja muiden kautta ja ulkomaailman kautta, eikä sen kautta, että miltä minusta tuntuu. Ja siihen taas, minkä takia näin tehdään, niin voisi ajatella, että tieteellinen maailmankatsomus on taas paljon vaikuttanut, koska subjektiivisella näkemyksellä, niin sillä ei ole pitkän aikaa historiassa, niin ei ole annettu hirveän paljon arvoa, vaan se objektiivisuus on se, mitä on haittu. Se on ollut tieteen mittari, objektiivisuus. Ja vasta nyt sitten viimeisenä vuosikymmenenä tämmöinen subjektiivinen henkilökohtaiset kokemukset, kokemustieto, niin se on noussut uudelleen arvoonsa. Niin, sehän on rikkaan länsimaalaisen huvia. Kelata sitä, että olenko merkityksellinen vai enkö ole merkityksellinen. Välttämättä kaikissa kulttuureissa ja kaikissa tilanteissa ei ole. Ja kaikissa yhteiskuntavuokissa ei ole aikaa tai varaa siihen. Ja varsinkin kaikkina aikoina, niin kuten Frank Martela sanoo, että se on lumottuna aikakautena. Mm. Kun me on eletty niitä jumalien suunnittelemaa maailmaa, niin tarkoitukset ja merkitykset ne on ollut niin itsestään ja ne on ollut tässä maailmassa niin tavallaan kiinni. Että sitä ei ole kyseenalaistettu eikä ehkä edes kysytty. on tarkoittaa sitä, että, että, että silloin kun yhteiskunnassa meille on vapautunut enemmän aikaa, eli teollistuminen ja, ja teknologian aiheuttava vapaus, niin meille on myöskin syntynyt se pohja ja mahdollisuus miettiä tarkemmin, että mistä tässä kaikessa on kyse. Mutta edelleen se liittyy siihen myöskin... Niin kuin erilaisissa elämäntilanteissa ja yhteiskuntavuomissa. Milloin minulla on aikaa tehdä se? Milloin pystyn pohtimaan sitä kysymystä? Ja sen lisäksi siinä täytyy olla ajattelutyökaluja myöskin. Mm, kyllä. Ei tuommoista keskustelua, niin ei sitä hirveän pitkään voi käydä, jos sulla ei ole työkaluja, jos sulla ei ole pohjaa. Mm. Jos sulla ei ole sanallista ja käsitteellistä pohjaa siihen, niin, niin tota, vaikka se olisi kuinka paljon intoa, niin se ei riitä. Mm. Täytyy olla työkaluja, käsitteellisiä työkaluja, jolla sitä asiaa pystyy pohtimaan. Ja tois se taas, että sä saisit niitä työkaluja, niin se on kieltämättä, että se vaatii aikaa. Jollakin tavalla vapaa-aikaa. Mutta en mä tiedä, että et se vaatisi niinku totaalisen vapaata pelkästään ajattelulle pyhitettyä aikaa, vaan sehän voi olla hyvin semmoinenkin tilanne, että sulla on rutiininomainen työ, joka vapauttaa sulle. Mm. Sillä tavalla omanne työ, että sen vapauttaa se on ajattelulla aikaa. Me puhuttiin pari päivää sitten siitä, että miten tieto on, tiedon saaminen, tieto on valtaa. Miten nykyään esimerkiksi Suomessakin tietyt, tietyllä tulotasolla olevat ihmiset ei pääse tietoon samalla tavalla kiinni kuin mitä pääsee rikkaamatta. Välttämättä pitkäaikaistyöttömän tai hyvin matalapalkkaisen ihmisen roskiksesta ei löydy sitä tai eikä löydy hesaria eikä löydy kuka lehtiä eikä muuta. Ja se liittyy siis varmaan elämän merkitykseen sitä kautta, että kun sä tarvitset välineitä myöskin avata itsellesi niissä solmukohdissa niitä asioita. Niin se sun tulotasosi ja, ja yhteiskuntaluokka, Suomikin on valitettavasti jo yhteiskunta, niin kyllä merkitsee sitä, että kuinka paljon sä pystyt saamaan välineitä. Että melkein meillä alkaa olemaan enemmän niin, että, että jos ei sulla ole varaa itse, tai jos et ole niiden harvojen onnekkaiden joukossa, jotka saa esimerkiksi psykologista tukea, niin sitten sä syöt vaan masennuslääkkeitä, Siihen sun merkityksettömyyden kriisiin, joka aiheuttaa luultavasti masennusta tai ahdistusta, kun ei löydä millään tavalla niitä keinoja itse tai pysty myöskään reflektoimaan sitä, että mitkä minun, mikä paikkani on ja missä olen hyvä. ja. Tuo on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että... <köhön> Milloin on järkevää itse asiassa miettiä sitä, että mikä on elämän tarkoitus, mikä on minun elämän tarkoitus, mikä on mulle merkityksellistä, koska jos sitä ajatusketjua voi seurata vain johonkin niin hyvin niin rajatun ajan, se ajallisesti, mutta myös ajatuksellisesti niin hyvin rajatun määrän, Mm. Niin se voi sut viedä jonnekin kaivopohjaan, mm. jossa sä oot niin kuin siinä vaiheessa, että sä et näe missään mitään mieltä. Mm. Jos on aikaa pohtia sitä niin sen pitemmälle, niin se jääkin sinne. <laughs> sinne. Sinne pohjaan. Että et tavallaan pitäisi, jos järkevästi haluaa niin kuin etukäteen miettiä, että miten tämä homma kannattaa tehdä, niin siihen kannattaa varata todella paljon aikaa. <tos> Jotta sä pääset myös sieltä kaivon pohjalta pois, niin. koska se, se voi vaata vähintään yhtä paljon aikaa kuin sinne pääseminen. Tai sitten se voi olla se yksi oivallus tietysti, jos se merkityksellisyyteen liittää tämmöisen oivaltamisen hetken. Mm. Että onko se merkityksellisyys sitä, mikä kasvaa sulle pikkuhiljaa sun elämässä, vai onko se, että jotkut asiat vain loksahtaa paikalleen mm. ja saa alat nä näkemään, niin kun, että mitä varten sä teet asioita, mitä varten sä oot olemassa. Mm. Kyllähän se tietyllä tavalla tarkoittaa mm, mm, sen oma merkityksellisyyden löytäminen myös itse itsetuntemusta. Että tavallaan se kyvykkyyksien, oman kyvykkyyden, oman osaamisen, omien intohimojen löytäminen, mikä minua miellyttää, niin ei se ole välttämättä kauhean helppo asia. Ja sitten se ristiriita, mikä, minkä mä ainakin tunnistan omassa elämässäni, että mä paljon tiedän paljon sellaista tekemistä, joka tuottaa mulle mieli hyvää ja joka on mun mielestäni. Hyvinkin merkityksellistä. Mutta kukaan ei maksa siitä mitään. Eli täytyy kuitenkin olla jokin, jokin työ, jonka kautta saa sitten rahaa, jotta voi tehdä sitä, mikä on oikeasti merkityksellistä. Ja se työ, jota sä teet, niin ei välttämättä tuota niitä merkityksellisyyden kokemuksia lainkaan. Tai on vaikea nähdä siinä. Mm. No Martelaan puhuu siitä, että kaikessa on nähtävistä, kun sitä rupeaa oikein ajattelemaan ja avaamaan itselleen. Niin useimmissa tehtävissä on se jokin. Niin taas siitä syystä, koska mikään ei ole olemassa itsenäisesti, vaan kaikki mm. on sidoksissa kaikkeen. Mm. Niin sen takia niin, niin ne merkitykset voi löytää, mm. kun pohtii vähän enemmän ja mm. käy enemmän asioita läpi. Ja sitten voi käydä sillä tavalla, että se paikka, missä on siivoojana, vaikka nähnyt, että tekee hyvin merkityksetöntä työtä, niin yhtäkkiä sä tajuatkin, että kun sä oot siellä Martella käytti tätä esimerkkiä, sä oot siivoaja siellä sairaalassa, niin sä pidät silloin sitä yleis yleisestä hygieniasta ja terveydestä ja kaikkien, Sä teet niin kuin kaikkien niiden potilaidinkin eteen silloin itse asiassa mm. hyvin, hyvin hyödyllistä työtä. Mm. Ja sä alat näkemään sen merkityksellisenä. Et siinä mielessä pikkuinen pohtiminen voi tuoda merkityksellisyyttä elämään. Mm. Aika monessa työssä varmaan kuitenkin se sokeutuu, koska siellä käytetään työ. Termisto on jotain ihan toista kuin, kuin se, se sisäinen termisto, jota ihminen käyttää niissä merkityksen annoissa. Monet yritykset, organisaatiot peräänkuuluttaa jotain arvoja, jotka ovat hyvinkin hienoja, mutta itse asiassa niin se linkki sen tekemisen ja niiden arvojen välillä, sitä ei ole. Niin taas on hirveän vaikea nähdä. Se on hirvittävän vaikea nähdä mitään linkkiä niitä arvojen välillä. Ja se varmaan myöskin on se, mitä sanoja, mitä käytetään siitä niin kuin arkisessa työssä on, on ihan toista kuin mitä ne arvot. Hmm. Puhutaan tulosvastuusta, puhutaan pelkästä rahasta oikeastaan, pelkiä taloustermejä. Kustannustehokkuudesta. Ja. Kyllä. Hmm. Että se taloustermien kaikkien lyhenteiden, kaikkien maailma johtaa ihan toiseen kuin mikä se oikeasti se työn merkitys on. Tai mihin, mihin, minkälaiseen merkitykseen sillä kaikella tekemisellä itse asiassa pyritään. Niin, en mä tiedä, onko tuossa voisi olla hyvä linkki tuohon toiseen kirjaan, mitä tuota... Mitä, minkä mä sain totta, niin ja näin filosofiselta seurata bullshitista paskan jauhannaasta. Eli meillä on muodostunut tietynlainen bisneskieli, joka, tota, joka sulkee sisäänsä sen kielen avulla tiettyjen maneerien, tietynlaisten fraasien, tietynlaisten lyhenteiden käyttämisen kautta. Niin se sulkee sisäänsä sen, sen tota, tietynlaisen työyhteisön. Mm. Tai osaan vielä. Monestihan ne on tietysti niin kuin liittyy siihen, siihen tota, johtoportaasi ja esimiehiin ja tämmöisiin, jotka suunnittelee ja, ja vetää sitten tota tiimejä niin heidän, heidän kieleen. Mutta joka tapauksessa se luo sen, sen sisäpiirin mm. ja merkityksen sinne, sille sisäpiirille, mutta tota, sitten voi olla, että toinen osa sitä tiimiä, työntekijät, niin, niin tuota, heille sitten sanasto, sisäinen sanasto on hyvin erilaista ja nämä ei enää sitten elää niin ihan oma elämäänsä mm. ja ne ei kohta toisiaan. Mm. Jolloin itse asiassa niin hyvin tärkeää työtä, ää, työsarkaa oli siis siinä, että nämä saahan syntetisoitua. Nämä kaksi eri maailmaa, kielten maailmaa. Mutta haluaako ihmiset tehdä sitä koska yleensä me halutaan olla niissä omissa oloissaan. Ja sit Koska se, se on insideria. Niin. Se saattaa meidät tuntemaan meidät hyvinkin tärkeäksi, Joo. kun vain me tiedämme joitakin käsitteiden sisältöjä ja voimme dropata niitä ylhäältä alaspäin. Et siihen liittyy taas sitten tähän koko asiaan myös se, että, että työkulttuurit voi hämmentää meiltä sitä merkitystä. Että jos ajatellaan jotkut uskonnolliset yhteisöt, nehän on hyvin selkeitä siinä, että niissä puhutaan usein. Vaikka niissäkin on hyvin ristiriitaista toimintaa, että se kaikki se sosiaalinen toiminta voi olla kaikkien arvojen vastaista itse asiassa. On sitten joku uskonnollinen tai filosofinen yhteisö. Että se vuorovaikutus ei vaan sisällä niitä, mutta samalla tavalla yritysten sisällä ja koko koko meidän työelämässä, niin ne, ne arvot eivät valu kaikille. Ja se merkitys, mikä siellä, niin ei valu läpi sen organisaation. Hmm. Läpi sen organisaation erilaisten kulttuurien ja kielien. Ja tehtäviä. Niin, kyllä. Mutta tämä liittyy varmaan siihen, että, että yritysmaailmassa ei osata kauheasti tunnistaa niitä avaintekijöitä. Että on paljon sellaisia työntekijöitä, joiden tehtävä on niin merkityksellinen, että jos otatkin sen työntekijän siitä pois, niin koko toiminta lamautuu. Koska vain se yksi työntekijä on omannut ne taidot ja sen tiedon, joka siihen tiettyyn tehtävään liittyy. Ja se tieto on enemmän kuin vain se perustutkinto, mikä ammattiin annetaan, vaan, vaan se on oikeasti käytännössä syntynyt kokemus sen juuri... tie niin, niin, sen juuri sen tietyn yrityksen, sen tietyn yrityksen tietyn niin tehtäväalueen sisällä. Ja, ja tietyllä tavalla se, että... että Yrityskulttuurissa ei pidetä huolta siitä, että, että olisi tiedossa kaikkien se spesialiteetti, se aivan oma osaamisen alue. Ja se on, on niin kuin merkitys kirkastettuna, että tämä on avain henkilö tai avain tehtävä kaikkeen. Niin se, sen kaltainen ehkä auttaisi meitä niin kuin ihmisenäkin näkemään paljon enemmän meidän työn merkitystä ja näkemään myöskin kokemaan sitä tekemäämme merkityksellisemmiksi, jos työelämässäkin olisi tietynlaisia. Hmm. Ainut on se, että jos se on niin se, tosiaan, kun tämä on tiedostettu, että henkilöille voi olla yksittäisiä henkilöitä, joiden, joiden päällä lepää sitten valtava iso, iso vastuu siinä, niin jos sitä taas ei lähdetä ratkaisemaan niin, että sitä vastuuta jaetaan, sitä mm. tietotaitoa jaetaan, niin, niin tota, sehän on ensinnäkin, niin se, on, se on iso riski mm. sille firmalle kokonaisuudessaan, mutta myös työntekijät näkee, että se on riski. Mm. Ja silloin, jos näitä näet, että on, riskejä on paljon tai, tai niitä on isoja, niin silloinkin alkaa miettimään varmaan sitä merkityksellisyyttä mm. Mm. sillä lailla, että sähän et voi laittaa kaikkea kananmunia siihen, siihen, niin kuin, siihen koppaan. Sä et halua mm. laittaa siihen kaikkea kananmunia, jos tiedät, että se on, se on niin kuin riskisijoitus. Mm. Sä haluat jättää niitä vähän muuallekin. Mm. Niin siinä mielessä tuommoisen tota, asian tiedostaminen ja sen muuntaminen on sit tosi tärkeää se, sille, että ihmisille muodostuu merkityksellinen työ ja mm. muille ihmisille siinä yhteisössä. Mm. Mutta se on tavallaan yksi yhteisö minikoossa, että samahan pitäisi olla melkein kaikissa yhteisöissä. On se työyhteisö tai muu. Niin tietyllä mm. tavalla meillä pitäisi olla mekanismeja nostaa sitä merkityksellisyyttä. Niin kuin Markallakin tuo siinä tietynlaisia keinoja, joita voi työyhteisössä käyttää. Eli kiitetään jo jotain ihmistä aina kerran. Viikossa valitaan henkilöä. Voi tehdä kehukanavia. Niin, ke kehukanavia niin, ja kiitoskanavia. Mm. Että on, on jo tehnyt jotain merkityksellistä ja muuta, jolloin sen arvo niin nostetaan. Mutta niin pitäisi olla joka puolella. Niin, eikä, eikä pelkästään tietysti niin kuin vaan saavutuksista ja pelkästään rahallisista saavutuksista, vaan, vaan tota, asioita voi nostaa positiivisesti esiin myös tapahtumista, jotka, jotka on ollut epäonnistumisia. Koska ne on taas mahdollisuuksia oppia lisää sille yhteisölle. Ikään kuin, että ei, ei tällä tavalla, että mikä olisi sitten se oikea tapa, miten tämä voidaan estää ja näin edelleen, niin se voi toisaalta olla jopa arvokkaampaa sille yritykselle tuoda positiivisesti et, ö, tota, esille ne epäonnistumiset. Mutta kai se myös tarkoittaa, että yleinen merkityksen kirkastaminen niin hyvässä kuin huomioissa asioissa unohtuu meillä. Vaikka me käytetään kaikkia palautejärjestelmiä ja me käytetään <kauha> kauheasti asioita myöskin prosessien kehittämiseen, mutta käytetäänkö me sitä itse asiassa niiden merkityksien pohtimiseen? Niin, toi ajatus sitä merkitysverkosta, niin, mm. niin tota, sehän saattaa, jos se toimii meidän biologiassa noin, niin miksei se voisi toimia sitten yhteisössä, yhteiskunnassa? Miksei sitä voisi ottaa malliksi sinne? Mm. Eli se ajatus siitä, että mikään osainen ei ole korvaamaton siellä mm. ja, ja kaikki, voidaan, kaikki on niin kuin synonyymejä toisilleen siinä merkitysverkossa. Mm. Ja sitten toisaalta myöskin, että se merkitysverkko ei ole suljettu piiri. Mm. Että se on, se on niin kuin, siinä on koko ajan niin kuin meidän hermostossa, meidän aivoissa, aivoissa niin tota, synapsit, niin ne on koko ajan niin kuin valmiudessa luomaan uusia yhteyksiä mm. toisen neuronien kanssa. Mm. Niin, niin se on tämmöinen avoin verkko, avoin merkitysten verkko. eihän mikään organisaatio pärjää, jos on vaan itsensä kanssa tekemisessä. <laughs> että, että sehän täytyy verkostua ja ymmärtää ympäristössä, missä se on. Kyllä. Ja siis ja todennäköisesti siis yritykset, kaikki yhteiset, niin ne toimii mm. jo valmiiksi tolla tavalla, mm. mutta me ei tiedetä, että se menee noin. Me ei tiedosteta, millä tavalla se toimii. Meillä on erilainen kuva. Meillä on niitä kalaruotamalleja, vesiputousmalleja ja kaikkia tämmöisiä. Mm. No, nekin on koonosta saatuja malleja, mm. Kyllä. <laughs> mutta ne on erityylisiä ja, ja ne niin voi on. olla, että ne on tavallaan niinku rakennettu ja, ja, ja ne on tämmöisiä artificial keinotekoisia. Mm siihen tilanteeseen, millä mm. tavalla oikeasti yhteisö toimii mm. ja ryhmät toimii. Se on organinen, ihmisistä koostuva ää, tota, ryhmä. Mm. No, onko elämän tarkoitus sitten tulla onnelliseksi tai olla onnellinen? Ja niin, se kärsimyksen kartoittaminen. Niin. Kartoittaminen tai karkoittaminen. Mä en kyllä laittaisi Yhtälöä siihen, että elämän tarkoitteet ja elämän merkityksellisyys syntyy onnasta. Asiat voi tehdä meitä onnelliseksi, mutta yhtä merkittäviä, merkittäviä ö, asioita voi olla myöskin kärsimyksen ja tuskan paikat. Itse asiassa ne on niitä, useimmiten niitä pullonkauloja, joiden kautta vasta saavuttaa jotain. Isompaa mielihyvää tai onnea tuottavaa oivallusta tai löytää uusia asioita. Että, että mä henkilökohtaisesti näen, että kärsimyksen karkoitus ja välttäminen voi olla hyvin elämää karkoittava tiekin. Mutta siinä mielessä, että mitä me onnellaan, niin miten me onni nähdään. Että onko onni sitten, jos onnea ajatellaan sellaisena inspiroituneena, onne, niin kuin iloisena tilana. Niin ei. Mutta jos onni niin ajatellaankin jonkinlaisena mielekkyyden kokemuksena ja jonkinlaisena... Turvallisuuden tunteena, jonkinlaisena kykynä nähdä niitä pieniä hetkiä elämässä, jotka itse asiassa rakentaa ja paljastaa oman elämän merkityksellisyyden. Jos onni niin on sitä, että tietää sen, että on olemassa välineitä, millä selvitä elämästä tai millä. Tai enemmänkin kuvaan selvitä, millä ei kokea hyvää elämää ja merkityksellistä elämää. Niin sitten ehkä joo. Sitten elämän tarkoitus on onnetavoitteleminen. Paitsi että sitä ei tavoitella. Kuka tavoittelee ja kuka ei? <tuh> Niin, siis voivan sitä tavoitella, mutta, mutta sitähän ei tavoittele malla saavuteta <tum> <tum> Siis käytetäänhän me järkkuvasti jär, ihan rajattomat määrä, niin kuin tuossa kirjassa puhuu siitä, että, koska meille on uskoteltu, että, että terveellinen ruoka ja liikunta ja riittävä määrä unta tekee meidät aina onnelliseksi ja tietyt... tietyt Ruokavaliot, tietyt nukkumisalustat tuovat meille onnen ja lisäävät vain entisestään hyvinvointiamme. Se on niin hetkellinen tie, että itse asiassa se johtaa vain, vain koko ajan siihen, että pitää tavoittaa enemmän sitä hyvinvointia ja enemmän hyvinvointia. Mm -hmm. Sitä se tavoitteleminen tarkoittaa. Niin, no se on erityisesti tämmöisen niin kuin meditatiivisen tien yksi ongelmakohtiaan. Juuri tämä tavoittelu, millä tavalla tavoitella, millä tavalla saavuttaa, millä tavalla olla se mitä tavoittelee. Että, että, että jos vasta etsi onnea, niin siihen sisältyy jotenkin. Jotenkin niin väjämättömästi, se, että sä et ole silloin onnellinen, mm. koska sä etsit sitä onnea. Ja mitä se onnen etsiminen sitten, kuinka pitkään se kestää siinä sun elämässä? Voitko sä tehdä niin, että sä olisit tyytyväinen siihen, mitä sulla jo nytten on? Eli tämä tyytymättömyys ja tyytyväisyys. Etsiminen ja löytäminen, ne on aika mielenkiintoisessa tämmöisessä niin vaihdossa mm. voisi melkein sanoa keskenään, meditatiivisessa henkisessä tiessä. Eikä kaikissa henkisessä tiessä välttämättä tämmöistä edes ole, mutta ainakin se, missä pyritään etsimään jonkinlaista ä, rauhaa elämälle sielulle, ä, ä, valistumista, valaistumista. Jotakin tämän tyylistä niin kuin tavoitetta, niin sä oot tyytymätön niin pitkään kuin sä tavoittelet sitä. Mm. Niin siinä mielessä siis voi puhua paljon paremmin, että onnea voi mahdollistaa. Että voi luoda alustan, jolle onni voi laskeutua. <lacht> Mutta niin se on niin on vähän niin kuin helikopteri, että se voi tulla sieltä taivaalta tai voi olla tulematta. Mm -hmm. <gülüyor> Riippuu mihin se on menossa. <gülüyor> mutta että sä et tavoittelemalla sitä saa, mutta sä voit tehdä tietyt rituaalit, jotta sä mahdollistaisit ehkä jonkin tietynlaiseen, niin kuin, tietynlaiseen mielentilaan pääsemisen tai Tietynlaisten kokemusten löytymisen itsestä tai, tai myöskin tietynlaista puhdistumista. Että, että sä oot kykenevämpi vastaanottamaan ylipäätään hyvinvointia ja onnea. Tähän voit tehdä myöskin, enkä tarkoita pelkästään mistään meditaatioista, tai sä voit tehdä sitä monella eri tavalla. Siis jokaisella ihmisellä on omat keinonsa löytää avaimia. Sellaiseen mielentilaan, jossa on paljon vastaanottavaisempi kokemaan ja näkemään onnea ja turvaa ja mielihyvää. Että ei ole yhtä tietä. Niin siis, jotta niin tässä touhuussa olisi mitään järkeä, niin täytyyhän ne kognitiiviset kyky, kyvyt jo olla meissä sisäisesti. Mm. En ole jotakin semmoisia... Hokkus-pokkus-asioita, joita vaan löy löytyy niin kuin jos, jos jonkin tämmöisen henkisen tien tai tradition kautta. Vaan ainahan kuitenkin sanotaan, että kaikki ne avaimet on sisäisesti meissä. Hmm. Niin myöskin nämä kognitiiviset kyvyt, niin ne on, ne on olemassa, jotka mahdollistaa se, että me annetaan asioiden tapahtua, me tehdään. Alustaa, jossa asiat voivat olla tapahtua. Tai sitten peräti mä oon ajatellut näinkin, että, että mä vaan niin kuin päätetään, että tämä niin riittää mulle siihen onnen määritelmään, mitä mä tällä hetkellä koen. Että mikä, mikä semmoiseen niin transformaatioon, niin mikä tekee sen, että ihminen jossakin vaiheessa vaan niin kuin tyytyy. Että hänellä se onni niin joon. On. Eikä sitä tarvitse enää etsiä? Olen aika vahvasti sitä mieltä, että ikääntyminen ja kokemukset liittyy siihen. Harmaat hiukset ja kaljontuvan pääolakin. Niin. <laughs> Siinä on synonimia kerrakseen. Sitä usein kutsutaan henkiseksi tieksi, mutta itse asiassa se on enemminen. Niin. Teet vaan tarpeeksi kauan jotain, niin vanhelet. Ampitiot hävitää. Ei ole enää niitä ideaaleja, unelmia, joita nuor nuorena hakee. Hoksaa, että nämä on mahdottomia. Niin, ei jaksa enää pyristellä. Jaksa enää. Nyt saa riittää. Tämä on nyt tässä oikeastaan, mitä mä oon hakenut. Ja voi vitsi, mulla onkin tässä ehkä kivaa. Niin. Mutta onhan siis vanhenemikin yksilöllinen kokemus, että kyllähän se on toisille, se on kärsimystä ja katkeruutta. Ja toisille se on ihanaa antautumista. Mm. Ja paljon siitä riippuu siitä, että mitä me ollaan koettu ja nähty minkälaisia välineitä matkan varrella saatu. Että ei se nyt ihan pelkästään tuo sitä, mutta sanotaan, että... No ei se tuo, että mulla on oma kokemus siitä lukioikäisenä, jolloin mä hain vastausta tuommoiseen niin uskonnollisiin kysymykseen. just mikä, mikä mun tarkoitus oikeastaan on ja... Ja onko Jumala olemassa ja kaikkea tämmöistä. Mm. Ja, ja tota, siellä on niinku iso, setti isoja kysymyksiä. Ja, ja tota, olin painonut niiden kanssa niin kuin vuosikaupalla. Mm. Ja jossakin vaiheessa mä olin, olin tota, mä sanon aina niin syvissä vesissä sen kysymyksen kanssa. Että oli varmaan hyvin lähellä jotakin tämmöistä niin masentuneisuutta ja, ja epätoivoa. Ja, ja tota, mä heittäydyn silloin niinku sängylle selälleen, kädet levälle ja sanan, että no mä nyt oon tässä, että, että jos tämä niinku kaikki tavallaan on tässä, niin mä hyväksyn sen sitten. Että. Jotenkin mä heitin heit, niinku tuonne avaruuteen vaan semmoisen. Kyllä siinä varmaan oli jonkinlainen pyyntö ja kysymys, mutta ennen kaikkea vaan sitten semmoinen niin täydellinen antautuminen. Koska mä janosin vastausta tiettyihin kysymyksiin, niin mun täytyy vaan antautua, että niihin tulee sitten vastaus, kun tulee. Että siinä oli tämmöinen antautumiskokemus. Ja, ja tota, se kyllä selvästi, koska se on jäänyt niin elävänä mieleen, se on pysynyt... Muistissa kaikki nämä usein vuosikymmenet, niin mä katson, että se on yksi hyvin, hyvin niin kuin tämmöisiä keskeisiä henkisiä kokemuksia nuoruudessa. Ehkä sen vuoksi mä just puhuin tuosta, tuosta, että kokemus myös, ikä tai kokemus. Koska kokemuksia voi olla hyvinkin nuorilla. Etkä sinäkään nyt kaikista helpoimmasta päästä tuo lapsuus on ollut. Että... Että tietyllä tavalla siihen liittyy varmaan se tietynlainen nopea kypsyminen, jota on nuoruna tehnyt. Et jos ajattelee meidänkin lähipiirissä olevia näitä hyvinkin älykkäitä nuoria naisia, joilla on hyvinkin koskettavia elämän kokemuksia, niin niiden kyky käsitellä asioita ja nähdä maailmaa on jo ihan toisella tasolla kuin mitä itse tunnistaa, että, että siinä iässä olisi ollut. Eli se onnen tai, tai tyytyväisyyden tai merkityksen kokeminen ja sen löytäminen pienistä asioista tai yhä pienenevemmistä, niin myöskin kirkastuu. Niin se on aika helppo kuitenkin nähdä, että mitä isompia kriteerejä sä laitat sille onnelle, niin sen kauemmashan se kaikkoa. Mm. Mm. <laughs> niin sitten on vaan niinku yksinkertaisesti järkevämpää vähentää niitä kriteereitä, pienentää niitä kriteereitä, mm. tehdä niistä niinku mahdollisia edes. Mm. Ja, ja tota, se tarkoittaa sitten sitä, että sä alat niinku kokemaan onnea ja merkityksellisyyttä mm. niinku pienistä asioista. Mm. Se on jossakin määrin niin se on oma valinta, mm. että saa alat tekemään näin. Mutta toisaalta voi myös nähdä, että sun, niin se, se edellinen elämä niin se on johtanut sut. Mm. Se on pakottanut siihen niin kuin valinnan eteen. Mm. Tämä on niin kuin, mielenkiintoista nähdä se niin kuin molempia kautta. Sen toisaalta se on vapaaehtoinen ja toisaalta sinut on viety ja pakotettu siihen. Ei voi muuta. Nauti. Mm. Mm. Pienistä asioista ja yleensä näitä pieniä asioita on kuitenkin paljon sun ympärillä ja niistä koostuu paljon autintoa, kun että yrittää etsiä jotakin mahdottomia korkeuksia ja ekstaaseja, jotka vaan antaa sun elävälle onnen merkityksen. Tietyllä tavalla voi nähdä jo sellaisen ketjun, että, että kärsit, olet kauppaa tunnet olevasti kaukana siitä paikasta, missä sinun pitäisi olla ja kaikesta siitä tekemisestä, jota sinun niin pitäisi tehdä. Ja sitä kärsimystähän pakenee luontoon. Monikin tekee niin, että se pakenee luontoon. Ja minulla ainakin, kun menen luontoon, tapahtuu se, että, että ensimmäisen puoli tuntia mä vellon niissä omissa kärsimyksissäni ja peloissani ja ja kaikessa siinä kuonassa, jonka arki on jättänyt muun. Mutta sen puolen tunnin jälkeen mä alan näkemään pikkulintuja, mä alan näkeä kasveja, mä alan näkemään eläimiä. Ja se kiinnittyy, se mun huomioni kiinnittyy väkisin niihin pieniin yksityiskohtiin, jotka vie mukanaan. Ja yhtäkkiä mä olenkin onnellinen ihminen. Koska mä olen palanen jotain isompaa koko. Ja tuommoinen, vaikka se on nyt vaan tämmöinen kuvitteellinen, mutta monellekin hyvin realistinen tapa paita kärsimystä, niin se osoittaa sen, että mikä merkitys sillä kärsimyksellä itse asiassa on, se ajaa meidät jo, joihinkin paikkoihin tai tilanteisiin tai johonkin kontekstiin, joka avaa meidän silmämme sille, että, että pystyy myös unohtamaan ja eläytymään vaan siihen tilanteeseen ja olemaan yhtä. Ja sitä voi kutsua jopa pyhäksi kokemukseksi, koska siinä on jonkinlaista suuremman voiman tuntua, kun, kun pystyy unohtamaan itsensä. Itseensä unohtaminen on avain. Samalla myöskin niinku sen niinku maailman tiedostaminen, mm. ympärillä olevan maailman tiedostaminen ja sen yhteyden löytäminen siihen ympärillä olevaan maailmaan. Mm. Sitten on hirveän meditatiivinen kokemus myöskin, että meditaatiossa voi kokea ihan, ihan vastaavaa silloin, että mm. tarvitse lähteä välttämättä niin tota luontoon. Mutta kuitenkin se, kun sä asetut paikoille ja alat hiljentämään mieltä tai vaan asetut paikoille, niin siinä voi huomata sen, miten ne päivän tai viikkojen myrskyt on ensin siinä mielen etualalla. Mm. Ja, ja jos siinä jaksaa vähän aikaa olla, ehkä käyttää jotakin apuvälineitä, meditaatioapuvälineitä, musiikkia tai hengitystekniikoita ja näin edelleen, niin, niin sä alat sitten kiinnittämään huomiota enemmän pelkästään niin hengittämiseen, siltä miltä hengitys tuntuu sun, sun keuhkoissa, sun nenässä. Eli sillä tavalla sä alat Alat tiedostamaan niinku sitä, sitä ihan sun lähellä olevaa maailmaa. Ihan mm. välitöntä niinku tuntemusta. Ja se vie sut pois sitten sieltä sisäisestä luupista, mm. joka voi aiheuttaa paha mm. Joka on kyllä hirven mielenkiintoista, että mi, mi, mi, miten se voi se paha olla siellä luupissa ja se joka mm. sen kehossa sitten. Mikä siellä luupissa sitten aiheuttaa sen pahan olon. Ja toisaalta mm. se, että sä keskityt vaan niin kuin kehollisuuteen, niin se voi vapauttaa sut siitä. Mm. Koska monesti ajatellaan, että ne kivut ja kaikki tämmöiset on kehossa. Mm. Mutta tässä tapauksessa onkin mielessä. Mm. Jossakin niin kuin metaforisessa mielessä. Mm. Jos ajattelee sitä kokemusta siitä kaikkeen yhtymisestä, joka tapahtuu esimerkiksi luonnossa ja itsensä unohtamisesta, niin, niin sehän on samaan aikaan myöskin kokemus, jossa, jossa kaikki tuntuu hyvin mielekkäältä. Se oleminen itsessään on mielekästä. Sitä ei ajattele millään tavalla siinä hetkessä, kun sä olet luonnon kanssa. Mutta se, se, jossain sä kuitenkin aistit ja tunnet sen hyvin mielekkääksi sen olemisen. Ja se on aika paradoksaalista siinä suhteessa, että samaan aikaanhan sä ymmärrät olevas vaan pieni palanen, jotain isompaa kokonaisuutta. Se sun merkityksessä itse asiassa myös kutistuu. Se kutistuu ja kutistuu. Niin, sä oot pieni hiukkanen. Kyllä. Ja sä alat ymmärtää vaan, että niin kuin kaiken sen elämän kiertokulkua, mikä, mikä on, ja koko elämän haurauden siinä. Ja samaan aikaan se tuntuu yhä merkityksellisemmältä. Niin, tai onko tässä näin, että siihen, siihen niin kuin vapauteen, nyt siihen merkityksellisyyteen liittyy se vapauden tuntuu. Siitä, siitä niin kuin taakasta irtipääseminen. Ja sitten se yhteys siihen niinku maailmaan. Et tässä puhutaan sen tyylisestä merkityksellisyydestä. Ja se toteutuu vain silloin, kun sä pystyt unohtamaan itsesi. Niin. Ihminenhän ei kestä vapautta, jos se on aina olemassa. Mehän koko ajan kaivataan. Siis rajattomuus on turvattu. Ollaan me sitten pieniä lapsia tai isoja aikuisia. Ihan samalla tavalla ei me kestetä sitä, että meillä onkin yhtäkkiä rajaton vapaus. Jos meillä on rajaton vapaus, niin me ruvetaan käyttämään sitä siihen, että me mennään dokaamaan ja sekoittamaan päätämme, jotta varmasti oltaisiin niin jostain riippuvaisena. Me keksimme jonkin riippuvuussuhteen siihen rajattomaan vapautteemme. Ää, ja tavallaan ton, niin se vapautuminen siitä kaikesta rajoittavasta niin tuntuu sitä sulosemmalta, Mutta ei, ei me sitä saavutettaisi luultavasti silloin, jos, jos meillä ei olisi jotakin, joka rajoittaisi ja sitoisi meitä. Muuta kuin kemiallisilla aineilla. Se on aika karua, että ihminen jolle annetaan rajaton vapaus, niin se on välittömästi käyttämässä sitä vapausta, vain omien viettien ja halujen ja himojen toteuttumiseen. <tuhu> Et se on sitä, mihin hän vapautensa käyttäisi. Riippuvuute. Riippuvuuteen. luomiseen vielä. Mm, jotta ei olisi niin vapaa. Eli sinänsä merkitykselliseen syyteen kuuluu tietty sitoa. Siihen kuuluu myöskin rajat. No se on niinku pyhyyteen. Mirsi pyhä ja profaani kirja, kirja, niin siinä kuvataan sitten pyhyden kokemus semmoisena rituaalina, jossa, jossa rajataan tietty tila ja tehdään siinä tietyssä tilassa aina sama toimenpide. Se tekee siitä niin kuin maailman pylväs niin se tekee sitä pyhänä, koska sen äärelle tullaan aina saman paikkaan ja siinä tehdään samat asiat, siihen tehdään ympärille sitten teltta, kota tai mikä tahansa tämmöinen tila, jossa pystytään tekemään pyhä toimitus. Eli se pyhä on siinä mielessä rajaamista, mutta on toisaalta myös epäselvää se, että onko se pyhä siellä sisävä ulkopuolella. Mm. Sillä asiallahan voi leikitellä. Et kummalla puolella se nyt se pyhä on sitten, mutta et se pyhä vaatii sen rajaamisen mm. ympyrän. Mm. Onhan maailmanmatkaajia semmoisia, jotka pystyy menemään liikkumaan ja hyvinkin itsenäisesti ja, ja elämään juuri sen tilanteen ehdoilla, mihin menevät ja, ja e, e, ei heillä ole mitään riippuvaisuuksia. Mutta, mutta ehkä heillä on myöskin kehittynyt jonkinlainen kyky kokea sitä pyhää. Useimmathan he, heistä tekee tietynlaista pyhivailusmatkaa, myöskin sitä kautta. Etsii jonkinlaista sielullista tilaa tai jonkinlaista oivallusta elämästä, eli on sitoutunut johonkin henkisempään mietiskelyyn. Ei sen olla, en tarkoita siis uskonnollisessa mielessä lainkaan, vaan ylipäätään pohtia elettyä elämää tai tehdä jonkinlaista puhdistusprosessia kaikesta. Mutta onko silloin vapaa kokemuksistaan, niin sitä en tiedä. Meillä joka tapauksessa on, on menneisyys ja tulevaisuus, jota hyvin äkkiä kannataan kannetaan rajauttamaan sitä omaa vapautta. Että se voi olla myös psykologista se meidän rajoittuminen. Merkityksellisyyden ymmärtämisessä on aika vaikea päästä siitä eroon, että siihen liittyy jonkinlainen menneisyyden muistaminen. Mm. Onko ne sitten niin kuin mielikuvia, kuulokuvia, tunteita, mitä tahansa, mutta... Jotta se merkitysverkko voi muodostua, niin se, se, se täytyy tulla niinku sen muistin ja muistojen kautta. On, onko merkitykset, niin onko se tavallaan niinku tämänhetkinen tunne vai onko se enemmän semmoinen niinku menneisyyteen niihin muistoihin ja niistä rakennettu käsite? Niin mä olisin taipuvainen tällä hetkellä ajattelemaan, että merkityksellisyyskin on tämä tyylinen. Niin ajatusrakennelma siinä mielessä. Että et vaikka taas tarkoitus, niin se menee, se menee sinne niin kuin puhuttiin abstraktimpaa ja metafyysisempään mietiskelyyn. Ja siinä mielessä siinä käytetään vielä enemmän aivokapasiteettia, ideoiden, ideoiden maailmaa. Niin niin tämä merkityksellisyys ei ole täysin erilainen siinä mielessä, että se, se, sekin joutuu hyödyntämään sitä Et Sitten vaan jää kysymykseksi se, että halutaanko siihen merkityksellisyyteen liittää sitten jokin niin kuin nykyhetken tunne. Miltä se tuntuu se merkityksellisyys juuri nytte? Ni niin mä näen niitä toisiaan pois sulkevina. Mä näen ne toisiaan tukevina. Ai mitkä? Sekä se muistivaran on käyttäminen. Että tämänhetkinen tunne. Mm. Sekä tämänhetkinen tunne. Niin. Ne voi olla hyvinkin vaihtelevia. Välillä ne on muistoissa elämistä tai muistin kautta elämistä. Mutta jos se halutaan ankkuroida johonkin tunteeseen, niin mikä se sitten on se tunne? Merkityksellisyyden tunne. Onko se ihan omaa tunteeseen? Luulen, että se on turvallisuuden tunne. Turvallisuus. Eli, eli sä oot, koet, että sä oot niinku suojeltu. Saat oot suojeluksessa. Hmm. Sua, ei, sua ei pysty koskettamaan eikä kohtaamaan mikään mikään. Uhkaisi sun, sun henkeä, sun mielen rauhaa, sun sisäistä koherenttiutta sitä sisäistä yhteyttä. Ehkä taas nuo kaikki. <laughs> mm. <laughs> Mutta siis kyllähän sä voit tuntea mielekyyttä, vaikka joku ehkä uhkaisikin sun henkeä. Jostain syystä tulee niin jotkut Dutzanit mieleen tässä, <laughs> jotka voi kokea hyvinkin merkityksellisesti. Kaikenlaiset ja Jackassit. <laughs> Kyllä. Kyllä. Sen tekemisessä sitä kauttakin, että se uhkaa terveyttä ja henkeä. Ja kyllähän moniin tehtäviin, siis niin palomiehenä toimimiseen ja muuhun, liittyy myöskin uhkaa. Mutta voisin kuvitella, että ethän sä välttämättä ajattelesi juuri sillä hetkellä, kun sä teet jotakin merkityksellistä, että no onpa tämä nyt merkityksellistä. Mutta sä voit silti tuntea, että se on merkityksellistä. Ja sä voit tuntea jonkinlaista turvaa tehdessäsi sen, koska sulla on jonkinlainen varmuus siitä, että sun pitää tehdä se. Asia. Ja että sä teet niin sanotusti itsesi näkökulmasta oikein. Okei, eli se turvallisuus tuossa niin on enemmänkin niin kuin vakaumuksellisuutta. Ehkä enemmän, joo. Niin, että se on vakaumuksellista turvallisuutta. Sä tiedät, että sä teet asiat, jotka sun pitää tehdä. Hmm. Jotka sä osaat. Niin. Ainakin riittävissä määrin. Ja sillä on sille yhteisölle merkitystä. Sun kyvyt riittää riittävässä määrin siihen tekemiseen. Eli sulla on jonkinlainen hallinnan tunne. Tuo mielenkiintoinen itse asiassa ulottuvuus, joka ei Markelan kirjassa kyllä mun mielestä tullut, tämä vakaumuksellisuus. Ei, mutta hän puhuu hallinnan tunteesta. Joo, siitä toki. Mm. Joo. Toiselta vapaudesta ja toiselta hallinnan tunteesta. Mm. Mutta ei suoraan kyllä vakauksesta. Hmm. Mutta se voi ehkä lukea sieltä rivipäleistä. No siinä on sitä merkitysverkkoa nyt sitten kerran se, hmm. että, että jos sulla on joku tie, tietynlainen, muodostunut tietynlainen elämänkatsomus, hmm. eli sulla on vakaumus, niin sehän sisältää nyt jo niin välittömästi sen, että sulla on, sulla on niin tietty merkitys. Mutta sehän voi olla ilman vakaumustakin. Merkityksellisyys voi syntyä ilman vakaumustakin. Vakaumus on ehkä jäsennellympää ja ehkä, ehkä enemmän meidän arvoihin, että ne arvot on jo aika lailla valmiita ja niistä on tullut jo maailmankuvakin. Joo, voi olla, että se on vähän pidemmälle vietyä merkityksellisyyttä hmm. sitten. Että merkityksellisyyttä voi olla olla laihempaa merkityksellisyyttä. Hmm. Laiha aika hauska sanoa, mutta <tum> No paksua. paksua pullaa ja nyt <tum> <sit> on lättyä. <tum> <tum> <tum> mutta itse asiassa se lätty ja kevyt pulla voi olla joka tapauksessa. Sehän voi olla paljon tunteellisempaa kuin itse asiassa vakaumus. Sehän voi olla paljon tunneperäisesti paljon vahvempi kokemus ja siihen voi liittyä paljon enemmän rakkautta kuin mitä vakaavukseen Eikö Eiköhän siihen sekootu yhtä paljon sitä, sitä tota ajatusmaailmaa, muistia ja sitten sitä tunnetta hmm. siihen mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen. Hmm. Mutta onko tarkoituksessa sitten kokonaan pois nämä? edellä mainitut ominaisuudet, niin onko se sitä koneomasta kellotyötä? Meidän elämä menee vastaan. Ja suorittamista. Ja suorittamista, kyllä. Tarkoitusta, ei sellaista suorittamista, että sä välttämättä itse suoritat sitä, vaan sä tuut suorittaneeksi. Toteuttaneeksi tietyn tarkoituksen. Ja suorittamiseen li liitytään... Liitetään aika paljon se ajatus siitä, että suorittaminen tulee ulkoa ohjautuvasti, eli, eli haluat sillä, siitä suorituksista tuloksia ja sä haluat palautetta ja haluat kiitosta ja, ja, ja, ja suori, suoritus on vastikkeellista. Ja sillä on tietty päämäärä. Mm. Sillä on tietty mm. päämäärä ja tietty kehittyminen. se ei ole niin tarkkoa. Ei, se on vapaa. Niin. Et siinä mielessä on varmaan tuo Frank Martelan niin ehkä on no ehkä oikeassa siinä, että, että tämä kysymys elämän tarkoituksesta, niin se on syntynyt siinä vaiheessa. Se on kultivoitunut siinä vaiheessa, kun teknillinen maailmankuva on antanut teknillistymään mm. ja teollistumaan. Niin se on siihen murrokseen syntynyt kysymys, koska se on hyvin tavoitteellinen mm. Päämäärähakuninen kysymys. Ja se on vaatinut sen, että meillä on muodostunut myös kuvan maailmasta, mm. ihmisistä maailmassa ja maailmasta, niin semmoisena koneistona, joka puuskuttaa kuin höyryjuna mm. tiettyä asemaa kohti. Että tavallaan on aika, siinä mielessä hyvin tärkeä jaottelu kyllä se, se merkityksellisyyden ja elämän tarkoituksen välinen niin ero, mm koska ne liittyy niin isoihin maailmakuvallisiin muutoksiin myös. Mm. Mutta se ei välttämättä vastaa ihan täysin kyllä sitten niinku siihen kysymykseen, mikä on tosiaan sitten niinku tieteellisesti elämän tarkoitus. <lopitra> <lopitra> <lopitra> ja senhän sinä haluaisit tietää. <lopitra> Sehän me haluttaisiin tietää. Niin. Tai oikeestaan me aika pitkälti tiedetäänkin sen. Kuinka niin? No tämä elämä häviää. Paljasta mullekin. Tämä elämä häviää tätä maapallolta. Tämä niin on yksi silmän räpäys ja kaikki ollaan avaruustomua. Niin, kaikkien Ja irrallisia Tosin, tosin niin kuten Brian Green tota, mainitsee, että vaikka tämä kaikki hajoamisprosessi universumissa olisi käyty niin totaalisesti, että mustat aukotkin olisi säteileet sen oman energiansa pois tuonne niin avaruuksiin, niin silti on olemassa mahdollisuus, että kun se on äärettömän pitkiä aikoja, se energia siellä, niin se voi silti muodostaa semmoisia klönttejä, partikkeleiden klönttejä, jotka voi kerätä ympärilleen taas lisää partikkeleita. Ja niistä voi sattumoisin syntyä vaikka aivot. <tuh> Jos niin kuin sille energialle ja näille annetaan ääretön aika, mm. niin ne voi sitten niin kuin matemaattisen todennäköisyyden mukaan sitten, niin ne voi joskus tuottaa kaikki samat muodot, mitä nyttenkin on. Et, et tota, Brian Greene ja tämä uusin kirja, niin se päätyy sitten tähän spekulaatioon. Vaikka ensin kaikelta viedään niin kuin pohja, niin sitten vielä annetaan pieni Toivon kipinä sinne, että nämä ihmisaivot saattaa muodostua avaruudessa semmoisena, Ja niissä saattaa olla samat mielikuvat, mitä täälläkin on Mutta tämä on vähän aika lähellä tätä mun teoriaani siitä, että jälleen syntymä on itse asiassa sitä, että kun minä mätänen niin biologisen prosessin tulosta, jolloin minusta tulee loppujen lopuksi, kun ruumiini niin mätänee, minusta tulee kukkaneen. Biologisesti se tapahtuu vaan niin. Sitten seuraavaksi lehmä syö kukkasen. Minusta tulee osa lehmää. Ja sitä ajatusketjua voi jatkaa? Sitä ajatusketjua voi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Kun ne hiukkaset. Minun energia hiukkaseni. Tai sieluni. Ehkä minä olen sitä lehmää närästävä piero. Siihen minun jälleen ja menee. Joo, se on sun, se on sun tarkoitus. Selvästi päärä. Mutta tarina ei kerro, mitä sille paukulle tapahtuu. Ja <tum> niin. mitä tapahtuu, kun se vapautuu. <tum> Minkäl, mihin asti se törähtää? <tum> Oh, ihmisen aivot ovat valmiit. Mm. <laughs> Ei me turhaan puhuta aivopieruista. Joo, tämän takia me puhutaan aivopieruista. Tämä todennäköisesti on kaikkien aikojen aivopieru, mitä tässä tulee <laughs> Tämä on mun mielestä ihan hyvä lopettaa, tämä aivopieru. Kyllä. joo.